Bun găsit la una, o nouă ediție a emisiunii despre sexualitate maritală. Sunt Eofil Gavril și în seara aceasta împreună pentru o jumătate de oră vom discuta despre probleme care privesc viața de cuplu, viața intimă de cuplu. Așa că vă provoc să ne scrieți în continuare, să ne puneți întrebările din voastre, cu promisiunea din partea noastră că vom face tot ce ne stă în putință să răspundem acestor întrebări. În seara aceasta, tema de discuție este dorința sexuală, într-un limbaj mai de specialitate, se numește libido. Și pornim în emisiunea aceasta de la anumite întrebări care au fost trimise pe adresa noastră, întrebări care fac referire la dorința bărbatului, dorința femeii. Unele dintre ele sunt venite din partea unor cupluri altele din partea unor bărbați, altele din partea unor femei. fiecare din ele este ridicată problema aceasta a dorinței sexuale. Bărbații reclamă lipsa dorinței sexuale la femei. Femeile văd o asemenea lipsa dorinței în viața lor, dar nu este o problemă doar a părții feminine, a familiei, a cuplului, ci este o problemă și a bărbaților în multe cazuri, cei drept afectează mai mult femeile. Așadar, în seara aceasta vorbim despre libidou și dorință sexuală. Vă provoc să ne scrieți, vă provoc să ne contactați. Dacă sunt întrebări, aveți întrebări pe care, la care vreți să găsiți un răspuns, le așteptăm. Aveți la dispoziție e-mail-ul ajutorarondconsiliere.org, site-ul la pagina de contact veți găsi modalități prin care să ne trimiteți mesaje, aveți la dispoziție și un chat pe uh, site-ul Radio Samaritanul, în partea din dreapta jos, uh, unde puteți să ne scrieți în anonimat, fără să vă arătați identitatea. Uh, toate condițiile sunt întrunite. Noi promitem să păstrăm confidențialitatea chiar dacă vă dezvăluiți numele. Așa că uh, vă provoc mai degrabă să aveți curajul să puneți aceste întrebări, decât să rămâneți cu uh, informații pe care nu le aveți și din cauza asta să aveți de ratat momente frumoase în cuplu, să ratați momente binecuvântate pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru voi ca și familie. Cred că sexualitatea este cel mai frumos, dar pământesc, pe care Dumnezeu l-a dat soțului și soției și cred în același timp că este voia lui Dumnezeu ca soțul și soția să experimenteze, să se bucure de latura intimă a relației lor și în felul acesta să poată să se revigoreze, să poată să își arate, să-și demonstreze dragostea unui altuia, să poată să-și întărească relația și sunt multe, multe avantaje ale unor relații intime de calitate reușite în cuplu. Discutăm în seara aceasta despre dorință. Și întrebările care au venit, v-am spus că fac referire la dorința pe care au femeile, dorința pe care o au bărbații. Se știe și cred că nu este un lucru greu de aflat, poate chiar este subiectul glumelor, glumițelor și bancurilor, faptul că bărbații au o dorință sexuală mult mai mare decât femeile, dacă ar fi, după calculele sau după dorința unui bărbat, actele sexuale probabil ar trebui să fie, în unele cazuri, mai multe pe zi. Dacă ar fi după dorința sexuală a femeii s-ar putea să fie mai puține. S-ar putea să fie 2, 3, 4 pe lună. Așa că discutăm în seara aceasta de ce își doresc bărbații atât de mult, de ce femeile nu își doresc atât de mult, de unde apare dorința asta, ce inhibă dorința și ce poate să dea, să contribuie la un libido sănătos? Să le luăm pe rând. Bărbații și femeile, din punctul de vedere al sexualității, sunt creați diferit. Pentru ca un bărbat să fie gata de un act sexual, nu-i trebuie foarte mult. Unii asemune, asemuiesc bărbații cu un bec pe care l-ai aprins și efectiv este funcțional, are uh, oferă lumină, uh, te poți folosi în felul acesta de el în camera în care l-ai aprins, uh, s-a făcut lumină și uh, este funcțional. În schimb, femeile sunt asemuite cu un fier de decălcat la care trebuie să stea o perioadă în priză până să se încălzească și te, să te poți folosi de acel obiect. Este o comparație care, zic eu, oarecum realistică, pentru că așa suntem făcuți, suntem făcuți într-un mod diferit și dacă ar fi să mergem la origini și să vedem de ce bărbații funcționează într-un astfel, într într astfel de mod, s-ar putea găsi o, o explicație, nu știu dacă este timpul și locul să ofer o astfel de explicație aici, Însă, este important să știm că bărbații și femeile funcționează la capitolul acesta uh, cu oarecare diferențe unii de față de alții. Nu diferențele acestea sunt problema în relații, ci uh, neînțelegerea lor. Pe de altă parte, există un mit conform cărora, căruia femeile nu își doresc uh, relații intime uh, sau uh, își doresc foarte, foarte rar. Știți foarte bine de o grămadă de explicații privind durerea de cap, durerea de spate și tot felul de alte motivații pe care unele femeile au folosit pentru a se eschiva, pentru a se sustrage relațiilor intime, tocmai pentru că nu erau plăcute, nu erau de dorit pentru ele în momentul acela, și aceste scuze deja au devenit subiect de bancuri, de glume, și în foarte multe căsnicii. Ele sunt încă scuze pentru relații intime care ar trebui să aibă loc. De ce uh, au inventat femeile astfel de scuze? Sub, uh, este mult de vorbit pe tema aceasta de ce nu-și doresc femeile relații intime și de ce inventează astfel de scuze, însă un lucru uh, este clar. Modul în care funcționează bărbatul și modul în care funcționează femeia este diferit din punct de vedere al sexualității. Iarăși un lucru care merită menționat în seara aceasta este că uh, bărbații și femeile uh, au uh, o istoric sau au literatură scrisă din punct de vedere al uh, vieții intime uh, dezechilibrat. De ce spun lucrul acesta? Aproape toate cărțile despre sexualitate, fie că este vorba despre bărbați, fie că este vorba despre femei, sunt scrise de bărbați. Doar în ultima perioadă au început să fie scrise cărți despre sexualitate scrise de femei. Cele mai vechi, inclusiv mult Kama sutra, sunt scrise de bărbați, pentru că în timpurile acelea femeile nu prea aveau multe de spus, nu prea aveau voie să se exprime, erau considerate obiecte și atât. În consecință, aproape toate cărțile, marile cărți despre dorința sexuală, despre sexualitate, despre poziții sexuale, despre orice vreți dumneavoastră în domeniul acesta al sexualității, sunt scrise de bărbați. Deci avem o înțelegere cumva subiectivă a acestor termeni și este cumva în detrimentul femeilor, în paguba, în paguba lor. Acest lucru trebuie să-l avem în vedere în momentul în care citim literatură de specialitate pentru cei care vor să se documenteze pentru binele relației lor. Spuneam că bărbații n-ar avea așa o mare problemă la capitolul dorință sexuală. În momentul în care chiar au bărbații probleme la, do la capitolul dorință sexuală, deja acolo vorbim de, eu știu, ceva patologic, vorbim de eventuale suferințe fizice, tratamente medicamentoase care au și efecte colaterale, eu știu, stres foarte puternic, foarte puține lucruri sunt care pot să inhibe libidoul unui bărbat. În schimb, în partea feminină a cuplului, a familiei, există multe, multe elemente care pot să inhibe dorința aceasta sexuală. Unul din ascultătorii noștri se plângea că soția lui, dacă ar fi să aibă relații intime doar după calendarul ei, spunea între ghilimele, acestea s-ar întâmpla o dată maxim de două ori pe lună. Și omul acesta era oarecum nemulțumit pentru lucrul acesta că este puțin pentru el. Cred și mie mi s-ar părea puțin dacă ar fi să fac o scurtă mărturisire, însă nu sunt de părere că lucrurile trebuie să rămână după calendarul femei, între ghilimele calendar, nici că lucrurile ar trebui să se întâmple după calendarul bărbatului. Așa că de, varianta corectă este cea a discuției și a comunicării care ar avea rostul și rolul de a pune în rânduială și acest aspect al vieții. Femeile se eschivează din mai multe motive de la relații intime. Credeți sau nu credeți, una din cele mai frecvente, unul din cele mai frecvente motive este uh, educația. Uh, înainte, uh, chiar poate generația părinților noștri și mai în spate, uh, sexualitatea era în anumiți parametri. Uh, de regulă, femeia nu avea de comentat prea multe și bărbatul era un fel de șef de trib. Dacă bărbatul avea chef să se culce cu nevasta lui... Nevasta lui, moartă, coaptă, cum, dacă putea, dacă nu putea, pentru ea trebuia să existe, era obligația aceasta, trebuia să se culce cu soțul ei. Știu multe familii și din mediul creștin care, în care soția nu avea absolut niciun cuvânt, nu putea să se sustragă nici de cum dorinței bărbatului, de conlucrare, eu știu, de pregătire a unui act sexual, nici nu putea fi vorba pentru că omul venea om de la servici, de unde venea el, nu, nu își pregătea soția în niciun fel pentru ceea ce va urma. Soția era acasă după ce a grijit toată ziua 8, 9, 10 țânci și venea soțul și trebuia să fie la dispoziția lui. Ei bine, o astfel de soție cu siguranță nu vorbea fetițelor sau băieților Uh, nu arăta, uh, eu știu, o latură pozitivă a, a sexului. Ba chiar unele femei erau, uh, se considerau blestemate că ar, au trebuit să se nască femei, să suporte așa ceva. Nu mai spunem despre cazurile în care uh, noaptea nunții a fost un dezastru sau descoperirea sexualității a fost un dezastru. Multe uh, legende circulă și multe din ele sunt adevărate despre adevărate acte de eroism, între ghilimele, ale soților în noaptea nunții. Uh, femei care n-au avut treabă, care s-au păstrat curate, care n-au avut treabă cu bărbați până în momentul acela, care au fost uh, credincioase, care au fost, uh, eu știu, uh, și-au păzit curăția, uh, au păzit-o pentru un bărbat care n-a știut cum să procedeze cu ele în prima noapte de care trebuia să fie de dragoste. Și efectiv au rămas cu o traumă pentru toată viața și n-au depășit-o nici la 20, 30, 40 de ani după ce s-au căsătorit. Și în cazul acesta, iarăși vorbim despre cauze obiective, vorbim despre cauze care chiar au contribuit la o imagine despre viața sexuală, o imagine negativă. Este oarecum normal ca o femeie să nu-și mai dorească asemenea experiențe și de aceea să refuze contactele intime. Un alt lucru care inhibă dorința sexuală la femei este necomunicarea. Dacă nu comunici cu o femeie este foarte greu pentru aceasta să răspundă în aceeași manieră în care răspunde bărbatul la uh, stimuli sexual. Pentru bărbat, am, am spus mai înainte, este comparația cu becul, el este gata imediat de acțiune. Uh, și de obicei, dacă nu are grijă de soția lui, are pretenția ca și aceasta să fie gata, pregătită imediat și să se realizeze unirea aceea sexuală. Pentru cei care nu au deloc în vedere și partenera lor, cu siguranță se vor culca cu aceasta, vor avea relații intime, aceasta nu va fi pregătită și cu siguranță nu-și va mai dori a doua oară să repete acel, acel incident și se vor sustrage. Cu durere de cap, cu durere de spate, cu tot felul de activități pe care le au, există metode să se sustragă. Un alt lucru care... Scade libidoul și dorința sexuală la femeie este cadrul neadecvat. Și aici putem să vorbim de o plajă largă. Locuitul cu părinții este un factor de inhibiție. Apoi copiii, fie că sunt mici, fie că sunt mari, grija de copii, dacă ăla doarme, dacă ăla este învelit, dacă vine careva, dacă ușa nu e închisă, dacă o grămadă de motive inhibă dorința intimă până la, eu știu, culorile din cameră, ambientul, ca să nu mai spunem despre igiena bărbatului, igiena lor ca și cuplu. Știu mulți oameni care au ajuns la probleme și la conflicte din cauza că aveau o igienă necorespunzătoare. Efectiv, când este vorba despre relații intime, trebuie să existe o igienă desăvârșită, aș putea să spun, este neapărat nevoie ca tot ceea ce se desfășoară în dormitor să fie sub, sub amprenta aceasta sau sub umbrela aceasta a curăției și mentale, și spirituale, și fizice, pentru ca să aibă loc o relație intimă de calitate, zic eu. Deci cadrul neadecvat este o piedică în calea unui libidou reușit, în calea unui libidou puternic pentru, pentru femei. Traumele vechi, spuneam iarăși, și traumele vechi nu sunt neapărat legate doar de incidente sexuale din trecut, ci pot fi legate de anumite uitați, am avut de exemplu un cuplu la consiliere care nu își doreau relațiile intime, soția nu își dorea relațiile intime și era traumatizată efectiv gândindu-se la acestea, mergând în spate pe fir toată problema asta pornea de la faptul că în sat Într-o iarnă, când n-a putut să vină o ambulanță, năștea o, o vecină sau, nu știu, cineva din familie, a asistat la nașterea a, care s-a produs acasă, a asistat la toată scena respectivă și, efectiv, acela a fost punctul în care sexualitatea ei s-a încheiat cumva. Nu-și dorea să aibă copii, nu-și dorea să se cuce cu un bărbat, nu voia așa ceva să i se întâmple. Și era o, uh, un incident care nu avea neapărat legătură cu experiență sexuală neplăcută, ci uh, cu faptul că a asistat la ceva uh, mult prea devreme decât era uh, permis pentru vârsta ei. Iarăși, uh, un, uh, un factor generator de traume este tot felul de uh, glume și înjurături uh, cu conotații sexuale. Uh, pot, pot produce traume și pot să fie un factor inhibator al libidoului la femei. Alimentația. Alimentația poate să fie un factor inhibator pentru, pentru femei și pentru bărbați în același timp pentru că anumite alimente efectiv ne încurcă, ne fac rău. Nu ne lasă să experimentăm dorință sexuală normală și nici ca femei, nici ca bărbați. Grăsimile, sucurile acidulate, alimentele care te fac să te simți greu, care, ai, care au tranzitul foarte greu, care necesită o perioadă de digestie îndelungată, toate acestea contribuie la scăderea libidoului, adică dacă ai mâncat bine seara, să spunem că aveai, aveați planificat să aveți relații intime, ați mâncat bine seara, burta e plină, ați ca poate copios, cu siguranță dorința intimă va scădea considerabil pentru că, în, modul, în, în mod normal, după momentul în care mâncăm, corpul cere o anumită stare de repaus în care să se producă, eu știu, ciclul acela digestiv în, în stomac. Deci nu, nu vă așteptați la, mai știu eu ce, formă fizică și dorință crescută în organism. Stresul, teama, anxietatea sunt factori inhibatori și la bărbați și la femei. Când suntem stresați, oricât am vrea să avem o dorință sexuală puternică, chiar dacă poate ne dorim actul sexual, dar fizic nu ne pregătim, nu, nu reacționăm cum trebuie și la bărbați apare, apar probleme de disfuncții erectile, la femei iarăși apar probleme de uh, nelubrifiere, uh, de crispare, nu se poate trece peste ele, cei doi își vor dori, poate vor realiza relațiile intime, însă uh, gradul de plăcere va scădea considerabil, rutina este iarăși un, uh, un factor inhibator. Uh, foarte multe cupluri să se, încep să se plafoneze după o perioadă petrecută împreună, după ce, eu știu, deja devine regulă cum se procedează când e vorba de relații intime, se știe. Dacă soțul vine... Sunt multe povești din astea care spune, domnule dacă soțul vine cu pălăria pe dreapta, atunci să te ții că trebuie să faci sex cu el. Dacă vine pe stânga, atunci ai scăpat, dacă vine cu pălăria pe stânga. Cumva, cumva se creează anumite tipare... Și uh, cei doi uh, realizează actele astea intime pe același pot de fiecare dată. Nu se schimbă nimic. Ei bine, rutina asta dăunează libidoului și cred că este nevoie de discuții, de creativitate... Dacă este nevoie, poate e bine să se vopsească dormitorul în alte culori, să se schimbe părlenjăriile, eu știu să se îngrijească cei doi într-un mod deosebit, poate este nevoie de um, un, o muzică plăcută, ambientală, de, eu știu, lumânări parfumate, de tot felul de chestii care țin de romantism. Ideea este să fim creativi, pentru că relațiile astea intime nu sunt ceva mecanic, ci este ceva care uh, ne pune în mișcare și creierul, nu doar anumite părți de pe la mijloc ale corpului. Este, este un dușman al libidoului rutina. Neînțelegerile, uh, neînțelegerile clar vor fi un factor inhibator. Uh, se vorbește despre sexul de împăcare, însă nu este soluția pentru împăcare. Sexul uh, dacă este neînțelegere între cei doi, cu siguranță dorința va scădea considerabil. Ultimul lucru pe care ți-l dorești este să faci sex în momentul în care te cerți cu partenerul tău. Deci neînțelegerile contribuie la scăderea libidoului. Complexele iarăși contribuie la scăderea libidoului fie că ești bărbat, fie că ești femeie. În momentul în care nu ești mulțumit de felul în care arăți, în, care, în momentul în care te consideri grasă sau prea slabă, că ai burtă, că ai chelie, că nu știu ce complexele acestea vor scădea dorința sexuală în momentul în care n-ai încredere în tine nu ești sigur pe tine, n-ai o stimă de sine bună cu siguranță dorința sexuală va scădea sau va exista undeva mental dar în realitate din punct de vedere fizic nu, va, nu, va, nu se va reflecta îmbătrânirea pentru unele cupluri care au trecut de o anumită vârstă îmbătrânirea iarăși este un factor natural de scăderea libidoului dacă vreți fie că sunt probleme din cauza menopauzei, fie că din cauza micșorării producției de testosteron, dacă ești bărbat. Efectiv, la un moment dat, corpul acesta reacționează, îmbătrânește și este bine să se discute cu medii specialiști în cazurile acestea. Traumele, abuzul sexual, l-am menționat. Medicația. Multe din medicamente afectează libidoul, dorința sexuală mai ales antidepresivele, tranquilizantele, medicamentele pentru reglarea tensiunii și mai sunt contraceptivele, iarăși, în unele cazuri, efectiv sunt medicamente care diminuează dorința sexuală, fie la bărbați, fie la femei, și apoi disfuncțiile. Disfuncțiile. Mulți oameni au diferite probleme legate de disfuncții sexuale, cum ar fi ejaculare prematură la bărbați, frigiditatea la femei sau alte tipuri de disfuncții, cum ar fi dereglările hormonale. În aceste situații este neapărat necesară vizita la un medic, cere solicitarea unui consult de specialitate, pentru că multe din ele se pot, se pot rezolva. Deci sunt motive care, la care putem să lucrăm noi și sunt motive la care avem nevoie de ajutor pentru a putea fi rezolvate. Cred că bărbatul și femeia trebuie să aibă o viață sexuală activă pentru că asta uh, este foarte benefică. Probabil într-una din emisiuni voi face referire la beneficiile relațiilor sexuale. Beneficiile pe plan uh, psihic, pe plan uh, mental uh, și pe plan fizic, dar și pe plan spiritual. Poate veți spune, oh, ce beneficii ar fi pe plan spiritual? Uh, veți fi, poate, surprins să aflați că există beneficii pe plan spiritual. Dragii mei, uh, este uh, un atac, dacă vreți, la adresa familiei și atacul acesta la adresa familiei nu vizează doar, eu știu, partea spirituală a familiei uh, sau relația cu copiii, uh, ci atacă familia în ansamblu. Este cumva curios că într-o lume sau într-un secol în care sexul primează este afișat pe toate ecranele, pe toate revistele, pe toate bannerele, pe toate produsele, pe etichete... Totuși, bărbatul și femeia, clasici, căsătoriți să spunem așa, experimentează disfuncționalități și probleme la capitolul sexualitate. Este cumva anormal ca la atâta sexualitate cât ne înconjoară noi să avem probleme. Și totuși, există probleme în familie, femeile își doresc mai puțin, bărbații își doresc poate, dar din cauza stresului, oboselii, extenuării, nu mai ajung să aibă relații intime. Dorința sexuală este, dacă vreți, absolut naturală și, cred eu, este sănătoasă și pentru fizic, și pentru psihic, și pentru spiritual. Este sănătos să-ți dorești să te culci cu soția ta, este sănătos să-ți dorești să te culci cu soțul tău. Problema mare apare și trebuie să ne alarmăm în momentul în care nu apare dorința aceasta atunci, într-adevăr, avem o problemă. Nu este normal să nu-ți dorești relațiile intime, pentru că așa ne-a creat Dumnezeu să avem dorința aceasta în noi. Dacă ne crea în alt mod să, să avem organele acestea sexuale sau funcțiile acestea sexuale doar pentru reproducere, probabil lăsa un sistem pe care l-a creat la animale înaintea omului, deci cu siguranță știa cum funcționează Dumnezeu, în care vine, venea pofta aceea, dorința aceea, vine doar, eu știu, o dată pe an, de două ori pe an în funcție de specia de animale și se rezolva problema. Cred că dorința sexuală în oameni este pusă de Dumnezeu pentru a, a, a trăi viața intimă și pentru a putea culege binecuvântarea din relația aceasta intimă. O întrebare care vine pe adresa noastră este cât de des trebuie să facem sex ca să fie bine pentru amândoi? E bine, nu știu cât de des trebuie să faceți sex ca să fie bine pentru amândoi. Mi sugerează ascultătorul nostru versetul în care Pavel spune să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de sos decât prin învoială în vederea postului și rugăciunii dar este un verset asupra căreia se poate vorbi și discuta, cred că relațiile intime trebuie să existe în familie în urma acordului celor doi și în urma unei bune comunicări unul cu celălalt. N-am putea să forțăm soțiile și să spunem, ok, în Biblie spune că doar prin bună învoială, deci în rest, în fiecare zi. Nici soțiile n-ar putea să-și șantajeze în vreun fel soții să cu tot felul de scuze, dar cred că varianta corectă este cea a comunicării. Cea a comunicării în care soția știe nevoile soțului și soțul știe nevoile soției. Soția, datorită iubirii pe care o are, vine în întâmpinarea nevoilor soțului și soțul, datorită iubirii pe care o poartă, vine în întâmpinare nevoilor soției. Așadar, în momentul în care există comunicare și în momentul în care ne deschidem unul către celălalt și celălalt ne cunoaște nevoile, dacă ne iubește, cu siguranță va veni întâmplarea acestor nevoi. Cea mai corectă variantă este cea a negocierilor, cred eu. Adică soțul și soția stau de vorbă, stabilesc care le este dorința, care le sunt dispitele, cât de des iar place lui, cât de des iar place ei, dar nu așa cu subînțelesuri, cu apropouri. Nu, efectiv, discuție față în față cu lucrurile lămurite, clare. Pentru că dacă nu există o asemenea comunicație, comunicare, dacă soția nu știe clar din partea noastră a bărbaților care ne sunt dorințele și noi nu știm care îi sunt dorințele și temerile, atunci nu se va putea realiza armonia aceeași eu știu, legătura cea armonioasă între soț și soție la capitolul intimitate. Va exista sex convențional, adică, nu, dacă bărbatul vrea, nu poți să refuz de 5 ori la rând, odată tot trebuie să cedezi. Și cumva, cumva, soția nu experimentează plăcere, nici soțul, văzând, știu, soția că se comportă ca o legumă, iarăși nu va experimenta cine știe ce plăcere și cred eu că relația va avea de suferit chiar dacă este ținută de o formă de evlavie spirituală, este ținută în viață. Cred că Dumnezeu a creat să culegem mai mult, mai mult din relațiile acestea intime și nu, nu putem să spunem că dacă avem pe Hristos nouă este de ajuns. Aud tot felul de expresii de genul acesta. Nu, tragimei. mei, Domnul Iisus Hristos este uh, o nevoie fundamentală a noastră, dar atâta vreme cât suntem căsătoriți, noi avem ob obligația, datoria să venim în întâmpinarea nevoilor celuilalt. Uh, suntem ființe sexuate, deci avem nevoie să avem împlinite și nevoile acestea. Dacă nu le avem împlinite, înseamnă că este o problemă în cuplul nostru. Pentru toți cei care uh, au pauze foarte mari la capitolul relații intime, înseamnă că au probleme. Pentru că uh, un om cu o sexualitate, cu un libido normal, un om sănătos uh, care își iubește soțul, soția, cu siguranță își va dori și relațiile intime. Este greșit să aveți pauze, uh, eu știu, de luni de zile, de ani de zile. Uh, poate veți spune cum să fie greșit că noi suntem de acord. Nu știu în ce măsură este corect un asemenea acord. Cred că ne expunem unul pe altul la presiuni mult mai mari decât putem să ducem și suntem devenim responsabili de multe păcate în care putem să aruncăm pe soț sau pe soție și, de fapt, prin lipsa relațiilor intime, fie că este cu acordul la amândouă persoanele, în, cu excepție face cazurile în care există boală, există suferință, sunt dereglări. Cred că, de fapt, este o lipsă a iubirii, o formă de egoism. Este de discutat încă mult pe capitolul acesta al dorinței sexuale, deja timpul a zburat efectiv. Vom încerca în ediția de data viitoare să discutăm despre ce înseamnă dorința sănătoasă și cum poate această dorință sexuală și efectiv împlinirea unei vieți sexuale armonioase a unei dorințe sexuale normale, să zicem, ca să nu zic puternice, cum poate să influențeze viața noastră fizică, psihică și spirituală și cum poate să contribuie la sănătatea noastră fizică, psihică și spirituală. Dragii mei, cam atât în seara aceasta despre dorință. Iarăși, cred că o să-mi notez pentru data viitoare să dezbatem, să vorbim despre faptul că dorința este considerată păcătoasă în ce privește sexul și avem o imagine proastă despre dorința sexuală, deși dorința sexuală este lăsată așa de Dumnezeu și atâta timp cât o împlinim doar în cadrul familiei, soțul și soția, cred că nu este niciun păcat, ci este o dorință bună. Așadar, dragii mei, până data viitoare vă îndemn să vă iubiți, să vă iubiți frumos, armonios, să vă preocupați unul de celălalt, să aveți parte de momente intime reușite, de momente intime armonioase, în care soțul și soția să fie împliniți, bucuros și satisfăcuți. Dumnezeu să vă binecuvinteze și El să vegheze asupra familiilor voastre la toate capitolele, inclusiv la capitolul sexualitate. La revedere!